që të kuptosh drejt se a bëhet fjall për di që mund të jik i dur, a bëhet fjall për kompromisa apo për qëfar bëhet fjall. Andaj edhe një dhe gjëmë shpeshër e të flitet për islamin, qka është islamin, si është islamin, e kështë më radhë, andaj dhe shumë son të të themi se qka thot islami për islamin, apo letë flet islami për vetën e ti, letë flet kjo fej për vetën e ti, që të dimë sa thua valë se qëfar është kjo fej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 që ështëja e parë që duhet të kemi parasysh, shikua në ruar është se islami si fejë është feja e Zotit. Mirë. Kërë themi se islami është feja e Allahut, e qëfar në kuptonë kje, qëfar dë me thonë e ka kjo që islami është feja e Allahut, që ka dë me thonë kje? Ja qëfar dëtë të të të të të të, shikua në ruar. Kjo dëtë të të shumë, por në unë duhet që të fokusuam në dy të rygjera të përgjith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 të tashmën, të kaluarën, të ardhëmën, ajë që dhe një dhe gjë, do të të fillim eshtë, kur themi se islami është nga Allahu, i bje se islami është fejë e diesë, që e luftën i një rancën, nuk mund të jetë, fejë e një rancës, një fejë që vjen nga i gjithë dhishme, është e pa mundër. Andaj, Allahu Gjallewala që e ka zbritë këtë fejë, është ajë që nimi të bindur, se ajë din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 që farmësi me kënë këtë islam. Për të këptuat drejtë së është fejmë shires. Allahu i manuar, thëtë, kulja ibadia lëdhine asrafu ala enfusihim, la takënatu min rahmetillah. O, shika, Allahu për fletë. Këtu e më fjallët Allahu.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 Por këta që s'pe kërkujnë mshirën e Zotit, e e lenë Allahun pa mshirë? Jo. Nga se këta që nuk besojnë Allahun, dhe normalisht nuk e kërkujnë mshirën e Allahut, Allahu u jefëmi. Allahu u jefëmi. Këta e dojnë fëmi në vetë, apo e përqafojnë, e mshirojnë, preka këtë ashtë uri. Preka këtë mshirë. Pre ati që s'pe ja kërkujnë mshirën, a i po e jepë. Sa e është i mshirë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 Ase Muhammedi sallallahu a.sallam, që nga dite e parë, siltët i praktike, mos të flasë për porosit e ti, gojorë dhe teorike, siltët i praktike, më të vërtit, jep një përshtypje qdo kuj, se këmë të vërtit, që nga një mshire madhe që zote ka të rëku, shiko që ka përra më sanë, shiko si si, si si na i largëj, këto së mundje të shëqëris, shiko si na bashkaj,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 një mësim dhe një përësi, a është që di që ta zbatoj me, ti mi në gatë shumë dhe të lodhëmi për ate, a është e që di shme? Jo, s'ka që di. Po, disa njerës, që nuk e njëhnin dhe shvind e allot, ata ishë mësume të tu për interesa, sot e dënë këtë për interesa, s'ka më interesa, shkanë të i kushtetër, ishë mësume i thyrë reglë dhe parime ta, nuk e mësume, me sinceret më udas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 Tanë ku në luftonë të me ta, dhe ishte kohë pacheja, marveshja, këshin bërë. Shkajte Muhammed e Sasëmë. Pëse shkajte ajë? Po e dinë të saj nuk i hakmiraj. E njenin se është mshirë. E dinë se Muhammed e Sasëlem ju ndihmanë të edhe krasë. Asaj që këta u a këshin bërë Muhammed e Sasëmë dhe shokëve të ti. Ko shkajnë me dina, ati e kështë e vazhën e ti, e po Sufjani vazhën e ti,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 kamë të mbretrit, ka më të kryetorë dhe ka më jetkon. Por në kursun po asnjëherë nuk më kanë thotë që që të shë që dikush ta don dikën, ta respekton dikën, si e doin shokët e Muhamedit sallallahu alaihi dhe Muhamedit alayhi salam. A ndër diku se mund të habitat për shemb, ti je komundsi për shemb në djol i ri, për shemb mos e pi alkol. Ju ska një të kaj nuk Asë njëherë, asë njëherë s'ke buhë kur kërët, jashtë lëtshme, jashtë jasht mërë të sërë, kur, që ishë mëra, së në kur, e, këtë e prusë, shumë është kjo. Po, kër e di për këmpë e bëj, letasht, një vajtë muslimane që i ka vendus shaminë e kukën e saj. Mënë tjetë ja temperatura lartë jashtë 37, 38, ma di 14, dhe jesë rrugës e disponuar, e lumëtur, apsuritisht e pasqetsuar nga vapa, për shkak që, Në shtada edhe veshja saj i ashtonat më tepër. E prej ka qy disponim po dashuria ndaj Allahut, na doim Allahun. Prandaj, nëse veprimet nga një mund të kuptohen, teprime mund mund të, të kuptohen se si, si të pa kuptim ta por kur i ktheng se veshuria e të Islam mesazhin nga Allahu, dani jemi të bindur se është nga Allahu me dashuri i krim dhe respektojm. Absolutisht pa kur fun gartiesa. E doim Zotin. Amba kur e dim se po e bojma çka thon Zoti.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 Pse mërë Allah për prijë gjumën, për, për kanë, për Zotin gjele gjele lu. Êshtë knetsi, është ljumëturi, është prejtim, me dë vërtej që nuk mund të përshkuar, nuk mund të atë regash dikujt. Kë prejtuat, kush e silë këtë prejtim? Për dashurien dhe Allah. Pse? Nga se këtë urnën që po e zbatoj për Zotin, këtë urnën që po e kryu në tash, ose kjo në danese për largona, m nga i afërmë ai rzoti gjeta xhalalu ndëveçoria islami të është nga Allahu është feja e Allahut por ç'është e kuptojmë këtë e ta kuptojmë se nëse nga Allahu ta ndojmë Allahun pra sër im shërshëm edhe feja ti është e mshërishme sër e gjendikshëm se feja ti është me di dhe fakte argumente se është falës atëhista më është feja falës sër, sër Allahu dhe llahu bujor atëse bujari e kjo më radhë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 në mbush, me motedh, në stimulan, që me knëci ti përkushtohemi zotët gjëllevala. Me knëci ti krym obligime ndajti nga se një zotët e kemi. E da tonë që se nuk e ngojmë, kanë këra më ngujmën këtë dynjë. Në një Allah e kemi. Nuk kemi shumë zotët në ali. Një zotët e kemi. Një zotët e kemi. Andaj, atë e dojmë. Aske nuk e dojmë si zotët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 Sa kemi nëjë për falinë Allah, gjithë mund, gjithë mund falim të tjerët. Nga se shriko këllidhët më Allah, shumë me afoqishmë është, shumë ma stabilë është, shumë ma e sinqertë është nga sësh për hitë Zotët. Përndaj të nëruar shrikuas koha në meshtë e kësoj pjesëve që ka kaluar, por doa të apërmiltu këtë thënë se veqëria parë e islami gjithu të kemi parasysh është se kjo është feja e Zotët e kërë është feja, Zotë të hinë shumë gjëra, apo disaj përmenë, dituria, e mshira, e falja, e bujaria, e dashuria, e respekti, e nështrimi, madje edhe ruajtja. Ruajtja e kësoj feje është në dorë në Zotët. E ti është ajerun këtë fej. E jonë është që ne, ta kopë të ndrejt, mos të bëjemi ne ndështë ta me veprime tona ose sile tona të pandërgjet shumë të anjolosim prezentimin e k Allahu gjëllë gjëllë hu e ka zbrit këtë fej dhe aje është kujdestari e saj. Dhe gjithë da këto që përmena futë e nën bindjen ton se islami është feja e zotit. Për tërës është allaut, atëre këto janë kuptimit të domazdash me që renditen nën këtë regull madhor. A ka islami veqëri tjera? A ka gjyra tjera interesante për islami që duhet i njojmë? Pa dyshim se ka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 – Sërë. – Papa të shirë me të adonit të gjithë. – Orna? – Për... ...fekundimin artificial dishta me... – Po, po. – Në shumë ka mundësi. – E dhe rastë njësër dhe nësër të nësër po. të nësër të nësër të gjithë, të gjëndë e dhe të gjithë të gjëndë me të gjithë të gjithë me të shkijënë mënajë. – Po. – Ashtë të nësër të gjithë, dhe dhe dhe dhe ashtë kushë dhe me, po. me në nëshërë. E qartë, e qartë. Qart. Këta ma legjë, në dajë, sëndi. Se përket përë të pytës e parë që ka dëmën e fekundimin artificial, kjo bëhet në mënyrat të ndryshme dhe ka osherimet të, të, të detajzuara. Por duash kur të mishë të themë, në qovës bëhet fjalë për e, do tëtë fekundimin me spermin e burit, legjitim, që bëhet e, do tëtë në mitën e gruas, së ti me kuror nuk prishpunë.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 Në çort. Faleminderit, yeah, Natën Emin, no shumë. Kjo pyetje është trajtuar disa rrëdhë në emisionin këtu dhe besoj që është bër disa rreth tek emisioni duke kërkuar përgjigjen. Edhe mendoj se xellarët që japin përgjigje tek duke kërkuar përgjigjen janë më të thirrur që të japin përgjigjen këtë pyetje ngas si janë më ekspertë kësaj lëmie dhe dua të them që mirë të më e shënuë, e shënuë detajisht për që farë mënyrë të përdurimit të së ka, tarë kardirës bëhet fjallë, nga se ka mënyrët që lejot, për ka mënyrët që do tëtë të si edhe me vetë edhe kamat, e ne e dim se kamata fetarësht është endaluar, pranda i varsish nga mënyrët përdurimit, shkako, e kështë mërat, është edhe përgjigje. Ka forma që lejot, ka forma që e bëjnë këtë endaluar, pranda i preferaj që të bëhet në mënyrë të shkruar dhe t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 nga shikohet tonë që bënë pytë njejta e që e ka një një problem por që, pa dushëm, kanë dhejë të informohen për problemet e tyre. Mirë, inkuadrujmë telefonaten nga se popratë përse i këthejme për sëri, përënë e. Sëlamu alaikum. Aleikum, salamu ratulloh. Allo, është përbliftë fër këto përgjegje të mira. Në nga përshëta. E kom edhe më një pytje, është ne jem në sen që ndohëm familjen time Po. E nana ime e ka dorën e djathtë të fyer. Po. Mm. Uh, unë e kam si pestor i janatosit të dyt, dorën e fyer, djathtën e shtrënt, sikurtove nana. Dhe, dhe tash vajza ime e ka problemin e njëjtë. Uh, Do të thon dorën e djathtë, e ka lënë dy herë edhe na e ka të shtrënt. A jeston mundësia të shush më rahato, kjo sepse më duket se pëmdo këtë që nuk është rastësi a mendoj për tre gjenerata lëndimi i njëjt pa ka shume andryshuar. Po, po, po. Ë tash po them e diçi që mund të jesh seçësim për juve, e pse nona, e pse tash unë dhe vajza ime. Por dua ta ta kthej fotografin tash pak më ndryshe, gjendin pak më ndryshe. Ti nëna jote dhe vajza jote. Përball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 Nëse keni probleme serioze ose shfaqe mendime të tjera, nuk prish punën me ProU edhe me Kur'an ë edhe me lutje Allahu Azza Jall, por dua të them që mirë është me me, me shikuar nga ky aspekti, nga se ne nganjëherë jemi mësu në jetën tonë të përditshme. Kur na ndodh një fatkeçi, na ngushton diapazonin e shikimit të problemeve. Dhe shikojmë nga një aspekt, dhe ai aspekt na bën shumë i ngushtë, i zymt, z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 oj dhe jamë na fol pa punë për një destiliçë që ndron popull që janë me sfin alkol 40 ditë nuk bën më fol 40 ditë jo andaj sot e kam një shok që më ka pa gjerur Ramazani veç për shkak të ka 40 ditë nuk je musliman dhe si bir alkol do të bën bir festash e di na qendrimin e alkoolit që janë sheriat po do tani lutë destilier on ti thon atë që besojn po është qartë është qartë kuptom selam aleikum allahu selam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 Në Senegali për shembull, ka pi alkool. Dhe tash ka Ramazanit. Në gjocën pirje alkooli të jetë pengesë për haxhrim, absolutisht që është e keqe. Kase e ka lënë alkoolin një muaj ditë Ramazan ka haxhu. Spi alkool. Mas Ramazani fillon ma me pi alkool. Kjo është problem e vërtet. Nuk mund se, të them se ti vargosen rregulli. Jo problem është, mirë po. A është kjo ma problem apo Edhe me pi alkol, edhe mos ma xhiru, s'ka as problem. Do thotë, a është me pi alkol është problemi i madh. E pi alkol është problemi i madh. Është mëkat i madh, është problem te Zoti. Se nje nuk pendohet më të vërtet mund të ketë dënim madh tek Allahu xha lallu. Por, ky problem a mund të zbutet apo mund të rritet? Mund të zbutet e mund të rritet. Në çoftëriu pi alkol? Por edhe gjenë në Ramazanën, këj s'pa ku e ka zbut pak hidrimin e Allah ndajti me Ramazan. Edhe pëse mbetet, edhe pëse mbetet nga ta që pinë alkohlin. Në nën tjetër, në qovë se pinë alkohlin dhe nuk a gjëran, këj e ka ngarku dos një ti të hidrimit e Allah në bita edhe me një vepër të obliga, obliguar që ka praktisë. Ndaj, Ne duat të ta, tasbotim ta, ta problemin, një jo të arrisim atë. Por kjo është besuti. Për dyshim, nje pë se njerëzit që funojnë energonën e alkoolin. Mi po njëri kopën në fillim e lon, i them, "Falo, e pra alkool të din kur e lën. S'po thon pe alkool, largasa s'unta lejojna, po po falen namazin. Edhe nëse duke pi alkool. Për kujdesu që i di kur mos me namaz, nuk vën. Që ti është namaz kurin dhendje të kandellor, vetë vetë vetë di. Falë namazin, edhe në qofë se pinë alkohol. Falë namazin, edhe në qofë se qëfar dë më ka të je bënë. Falë. Kusht do që të thëtë se nuk të pranot namazin, gabim e ka. Me përresia, thëmë. Në shë së thëtë kërkush i dishum që dërri sa e lenë alkoholin, më së në gjina. Kërkush nuk të thëtë dërri sa e lenë këtë pun të keqe, më së falë. Ja. Të je bënë këtë keqe, kjo është me sej me salatë, por Vrejtje me vend lëndëruar, shumë mirë uke thëmë, dhe kështu duhet të thimin jarëzë. Që të këshia duhet mi largu, po nuk duhet që për shkakt të të këshiave të bëjmë të këshia tjera duke lënë pun të mira. Banë pun të mira, pun të mira të, të largujmë pasen nga pun të këshia. Kemi telefonat e në kuadrujmë? Urna? Salamu alaikum. Aleykum salamu alahtu Allah. Desa me të pojë të të të të të të të të të të të të të të t <tëllat> Po ërë nëllë? Qëtë një katër djetë, dhe me omë familje të emë, po të qëtë familje të emë, nuk o të shku marë. Një shërëot, qëtërës muët, jemë në nëndë nëntë orë të coj familje të po nuk po shko në marë të ishka, nuk për e të esan, në në të të po e të është, e më në kësivë të është të qëtë qëtë qëtë është. Po e të qërtë. E të qërtë.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 Në duhet të rezistojnë problemeve. Duhet që të tentojnë të bëjmë zidhe, jo të i dërzojnë me atyune. Por mos të kuptojnë se vëshë na jena në problem. Nështë ta kojshia e ta të jafër, te ka për lejnë matnazë e te posti kalzane e të jafër. Andaj duhet e ta kuptojnë se kjo bot është kështu me sprova, me të lashe. Në duhet të jetojnë me jetën të lumëtur. Në duhet të mundojnë me për të mirë. Por duhet të kuptojn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 Uh, është da është da në pitje, jëmë për është të adikë, ku qëndës për nga meri da është u rionë Muhammedi Salli Allaho Veselam. Që është ku qëndës? Në të nuk e ditë, ku qëndës për momenten, në të qëndës qëllë Muhammedi Salli Allaho Veselam, në të po mështë i ma të shatë në të gë, zotës për beshë. Trupi të jesh në tokë?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 So Allahu azza wa jall ia ka dhën mundsinë që të zgjedhë mes të çndrurit në këtë botë edhe disa vite, as Allahu ka jetën dor, të mes asaj që të shkon tek ai në shoqërimin e lartë. Andai ka dhën belir rafiqal a'la. Muhamedi s.a.s. ka thënë, "Jo, un po ia ja përparsi shoqërisë së lartë, afërsis me Allahun xhalla xelalu." Në çfarë mënyre është i afërt me Allahun? Ku është realisht nikët nuk e dim, dhe tek fundit Respekt për pyqen tënde, por është një kureishtje që te ke fund edhe nëse nuk shuhet, nuk banë shumë problematë. Apo, edhe nëse nuk e dim, nuk ka të iqka shumë, shumë e rëndësishme për neve. Me, me rëndësishme për neve të dim ku ka nga me konë na, ma që të desim. Këtë pyqenë për jemi të sonë. Këse Muhameda të sonë, me siguri, papik më dyqe, është në shpëllime dhe mshirë në Allahotë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 Allo. Urna, përndë gjojmë. Selam aleikum. Aleikum, selam. Ngo gjinderu, mdo është ka me të përgjishka, e kime një problem. Po? E, e, e, vlo është i martën që dhëtë vjetë. Po? Eta është kanon përshem, edhe nuk e ka të gjithë që këja vetë është të trafdu, e kena po më sytë të undë, ashtë ome një burë kjetër, i shi martën e kështë të të të njajtë. Po. Kret kushte, klotsu, e kretë kusht e kin ka kloëtsu, e kretë kretë që ato s'kemi besu, dirisa e kemi diktu në mezdo Facebooka qështë. E tash që ka këni vendos me bujo? Po, poshë që a fa deshta me t'pyten që qëfar këshila puna njështë? Po, po e qartë, e qartë. Se aji ashtë jashkë. Po në poshen i ka ndohet që kjo. Po, ai po, ai ai burit e tjetrash. Kto është jashtë? Po po, kto, kto a jeshi këtuhet. Do do ajo sar po vjen këtu pi bën këto punës atje jashtë jo, po. Po, po, pa? po, nje po tash ti keni bërë të çuf. Po. Ja tia është i lumtur më tatë, po ka lënë mirë me tatë atje. Tjetri dikon, jo tjetri dikon. Dërë dikon ajë nën shtat ma për çdo telefon, Facebook. Po, po. Shumë mi zbrengum sot ai qofë fumi. A kaft mi apo? Po po, po djesni fumi më lehtë tash të vjit. Shka të të lojnë. Lojnë i moftë. Inshallah dhëtë mundëm Ame. i allo një këshillë, inshallah. Shpesoj që t... me allo një këshillë mm. që ju bëndë dëbi, inshallah. E fillem eshtë, e... nuk duhet të ngutemi që të gjykojmë për diken se, për shambull, bën veprat e tila. Nga se trathia bërshortuar është vepr e shëntuar shumë, është të mërshme.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 ende më pyet mëoj, a më lejohet më elshu përka që, në them, lejohet, për kaç? Them kuptim ta se lejohet, po nuk po ta preferoj as nuk po them me bokat. Por shkakse nuk po mëdhimset ajo shumë sa so po mëdhimset fëmia. Do të mbeten pa nën, pa kujdestar, do të mbeten pa bab. Tek e fundi nga se baba funksionon kur ka nën. Edhe po kur mungon njëri tjetri pastaj është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 pandër hynë juaj. Ne harret letje problemi brenda bashkëshortëve. Ata dy let tentojnë të tekalu problemin. Kur s'kan mundësimi të tekalu, leti ngadronë prend. Dhe t'sërgojn uh, prend vetë të kësaj gruaje se bëhet çuat për këtë. Edhe ata leti bëjnë presion nga ana e tyra, edhe nga ana e burrit, që sikujm realisht ku është problemi, për çfarë bëhet fjalë? Por të ruhemi nga çdo konflikt, nga çdo mospaftime që mund të shënojë rënimin e familjes në shpërthallimin e, e, e, e fëmijëve e kështu me radhë.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 që veç tani mundësi e vazhdimsisë së përbashkët janë shumë të kufizuara. Ekzistojnë mundësia nëse pendohet të i ek durgaja, por janë shumë të kufizuara. Pra ju do të them që Allahu ju ndihmoj. Boni dua, boni jaktoft të mençur, të urt, shikoni situatën dhe ndërmeni hapat e duhur të cilat i shërbejnë mirëqenieve së familjes së juaj edhe edhe fëmijëve në në rran e të parë. Allah ju ndë i muftë. Kemi telefonatë i në këndrojmë? Selam, alejkum. Alejkum, selam, artëla. Um, Falhut, do është Sibonë, por, no, por, uh, sorry, një gjithë të me si banë, së bërë? Po, urna, po të dëgjojmë. Pari, unë jëmë një motër e më vullume, që e një mullë, ashtë të jëmë vullume. Po. E dhe, saftisht nuk përdi, ashtë të qyshtë dhëtë me dojë, për shambëllë, të të shëtë të vëdi krejtë, të dhe këpuna e këtësave që i më atëm në mutrat. Në mutërë më ka thonë që zë përnë me të do këtë pjesë e nërë të komës, në është po? të komës të komës. Po? Edhe që atë ozë, të amë di, e të tërë pjyqe? Të tërë pjyqe? Po, pykja tjetër është në ka vëdhej gjysha që e 4 mujtë ashtu, Tash, që ashtë do, edhe i në mërzitë shumë. Tash gjithonatë shumë, Edhe shumë shpesh se ma si nga mërgjit që shumë tash e posh një nga që ashton të ke të kom leni dhe hatë. Po. Edhe ashtan e di posh mësht i nga hinë që nga që nga mërgjit që shumë edhe e në moment të sekjes të më ka lykë. Më kanë thonë që më ka lykë muë edhe tash po më tonë mështë nga hinë që nga që nga mërgjit që shumë ashto. Po e qartë, e qartë, e qartë. E nështë më në shumë shumë shumë shumë shumë shumë tash e posh nga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 çata edhe mos më dosh të namazin me imam me fal shkaku që jo po falesh ti si hus për shemb në meshat tjetër e po falesh kët në këtë meshat në fjalë luaj shikarimi për opinionin me dishta oh. bosh për vjet në shkolla për të qiuja që ai. Amin zoti shpëble. Kolegu ti zoti shpëble. Nahet të quhet të kemi vësedë telefon. Zoti Zh shpëble, zoti shpëble. Selam alejkum. Për selam dhe lumturia. Mir para se të përgjigjem pyetjes së imamit, padoshim ai imam nikota çarta sot jera po e kopor informem azotë shpërbleft pyetës se për, për vdekjen e gjyshës. Ëm mrzija është normale me më u mrzit më për vdekjen e dikujt të afërm. Meqandërisht gjyshja, gjyshi zakonisht nipat kanë një lidhje me ta, kanë dashrima të përsaçme dhe mund të mrinë pak në është dhe më shpejt, por mrzija është më kokufinë vet, nuk duhet të kaluar kufitë e mrzisë. Kjo është më rëndësishme. Dhe a a mund të Shqetsohet i vdekuri me vajtime dhe mërzin e të pruar tafër me të ti po. Kjo mund të ndodhë, veçanëresht, kër nuk kam su, nuk, përshanë, s'ka pas rast mi msu, mi porasit, qëre kur vdes, më zgaboni me vetu për mu. Më zgaboni me qajtë për mu. Une, ta Allahu, jemi pasër, se i kom kshilu. Duhet shumë një thonë gjithmonë. Qënë qëse pas taj të kalim kufirin, ti tjesh i pas të kalaset tiske nëzit aske thirë në këtë vaj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 këtë mos pajti me dëshuri dhe respekt me zvete. Në qëfëse kemi një imam në gjami, dhe njërëzë uafor në mozin, shumë e padrejt, është shumë e padrejt, dhe është shumë, shumë ju e, e endërgjethme dhe ju islamë, që një grup të rinjështë tjejnë përën imamit se si të të faletaj. A se imamit është aty për të uamësu njërëzve në mozin, e ju e kondërta.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 S'di kujnë mirë të heshtor. As bindo se kjo është forma namazit që duhet aj me bë. Pa imponim, pa dhunë e krym puntëve dhe shkon, me se nuk duhet të tjerët u pengon. Po edhe ky që e bën këtë formë namazit, nuk duhet asse të imponon këtë formë derin kët mos, ç'tash çet imam i dhe xhamati me kët. Ne shpesh har kemi bër vretje, që në xhamia nuk duhet bëzhur. Dikuër për shembull nuk don më e fal sunetin e xhamit e fal drekën fortën e fal nuk don sunetin e morëm do më fal të shtëpia tek mund është dëshira ti ku e fal sunetin ai me po nuk duhet që në emër të kësaj të bezdis xhamatin e xhamit për shkak mohosh në, në safën e parë në safën e dytë onë e se, fali e se falë sunetin e xhamit etash çka pun ti kur se fal onë tash i kaloj safat kok mas kokë shçet çon njërë dal njerëzën përpara u pengoi kjo është haram e ndaluar nëse do më në fal sunetin e embr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 nuk isha me besu kur të athëm të drejten kur shka me besu se ka njërë të silet përshka këtë formës në madhë nuk falë në mas dikujna nuk di kësi njërë as nuk e di që dikush miftyrë tokës ka thonë që dikush kur falë në dryshë në musë falë mas dikuj absolutisht absolutisht ka djetarë që kanë thënë mendim djetarës ka që kanë thënë se gjemati obliguat të i përshtatet formës në madhë të imamit kë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 Si kur është si çka fillim. Megjithatë, edhe nëse dikush është arrogant ndaj neve, edhe kështu sillet, ne duhet të jemi mëshirshëm dhe të mësojmë. Ngase në këtë rast, në këtë rast, e pritesmë është nga një initjet euforek. E pritesmë nga njëri është që të jetë pak më më vulgar, është e priteshme se është i ri tek në Islam ka ndëgjuar mendon se është vërtetosh me të flet fjalë ndaj Hoxhës, por ne sjellojmë ti me motor. Ti urrë ti afrojm ti mësojm ka se kujt t'ia ja dorzon kta djemt që do t'i mësojm kush i merr kush i merr nëse nicej xellom larguojemi apo bëjm fronte zot na ruaj me pjesa caktuara xhemat kush i merr ata djemtri kush i merr fun ti merr dikush i, mer i, i keçpërdorse si kurse kan duat disa me keçpërdor kras thirrave të shumta që të na ndëgjojnë mos bëjmë veprime të tilla nuk na kan ndëgjuar janë keçpërdor Por a Monterritet numërisë që ti ke përdorur, mund të rritet. Në çfse xhallarët, do thot, nështa nuk sillen si duhet për ballë të gjithë xhematet, edhe pleq, edhe tëri, edhe në mosha, nështa mesatare, me të gjithë duhet të sillen me butsi. Të ndrohejur Muhamedi sallallahu aleyhi ve sellem, a, a. dinich fo probleme kësaj xhami? Wallahi ne ski me këtë problem kurr. En kuhen e ti çfarë problemi kështaj? Qëfarë probleme kështë ajnë kënë e ti? Nësë kime se probleme. Ne dhe enda nuk në kanë do dhe me arë një njëri me urinu në gjami. Pse? Që s'ka ku me shku në banjo atje dhe ka, ka ka porina edhe urinu në gjami. A kanë do dhe një njëri e kështot? Kur s'kan do dhe? Kë i kanë do dhe Muhammed e s.a.s. Parëmëndoni, një njëri po urinu në gjami. Po urinu në gjami në pejgamberi s.a.s. Ku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 por i përgjisini me të ndamshma kur e përfondoi pejgamberson e thiri tha e jaqon shogoti i tha kurrni ujë mbi atvan asata nuk ishte te pia sigurisht ishte dhe hodni ujë mbi ta u pasrua vani morfun u zol probleme ne prem kaq i mad shikom me sa thirrsi pejgamberson i zë te problemet e madha kti neri çfar i tha ai tha mo kor mo son jamicor ai tha ji dënuar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 Për ta si urna e këtu se si aty është një jetë për të, është mësuar jetën e ka pastra aty. Kur e mësoi Muhamedit asam, kur e pa po kat mushir përball asaj asaj vrasje të shokëve të tij, kur e pa po se ky është ptoj nga grushtat e atyre, çfar tha? Tha Allahum erhamni wa Muhammadan wa la tarham ma ana ahadan. Tha Allah O zëti madhë, mëshiram veç mua dhe Muhammedin ensam. Asë kam për këtë një mëse mëshiram. Ishtim lefosur. Atherë ta pegamerësëm nekatë haqëjarë të lëvasja, tha një diçka që shumë e gjone ke ngushtu utash, mëse ngushtar Ahmetin e laud, nëse në ngushtan, të tonë dhe laud në mëshiroft. Shëkoj e këtë jetë bukur,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 Ajë, fëllëj me, me shiku, tha, qëka pëmë qërëni? Subhanallah, përështë të fullë dhe ma tepër. Kërë e përfëndaj namazën? Po fullë namazën, po flëtë namazën, po përënë shurëm të u falë. A edhaj të u falë po fullë. Që i bjënë kësë rëse, njëre prishë namazën. Qëfarë e thaë Muhammed e Zazanet? Shëtë i ka sa bukurë. Muahu jëbë në hake me sulemi. Shkët e këpëgënberi s'a sallëm, u afrua dhe i tha Muhammed e sëm, inën ma hadhi s'sala. Kë është, që është i namazë. La jaslu hofiha kaullu l-beshar. Nuk banë të me posë që atë njerëzve, që apo në kjurë, që apo banë, zbanë. Aja është për të apërmendë Allahon dhe për të madhnu Allahon. Ka që mësaj, mësaj, këga buar, duër shu këp, Wallahi, të e bërë. Qëfarë thë këpë sahabi? kor nje tam sos mat më mir se Muhamedi as nuk e ka pa vallahi ma qaharni betom ne allah ne ma nuk nencmai nuk perbozi usilsej si masmire tamendoj se do te im ma gjoks hapur ne nje ritete ne gabimeve qe me vërtet me vërtet tiabe muslimen diletit qe dëgjonat dë mer muslim do te ket aty qe nuk dëgjojn do te ket aty qe parajkuin nuk eshte puna jon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 Mend vërtet shumë e keqe. Mend vërtet shqetësuese. Kur s'kam dëgju kështu, sinqerisht po u them. Sinqerisht po u them. S'kam dëgju kurr se për shkak të furmës ose namazit dikush nuk fortmaz dikujt. Kam dëgju për të punë tjera, por jo për kët. Jam befasu. Por kush e ditash? Çka s'Allahun e rujt. Po prap se prap duhet më mësu. Në çfarë se po shambu nuk më dëgjim mos i hoc. Xhamat xhamisat do ti spondojm. Në rregull si gjem Allah. Mos po më quan. Askujtën i huajtë ato vetë në ato çapollata. Njohëj më i madh. Unë hoj thjesht mëna. Shkojnë vetë në një hoj më të madh, më dikshëm. Këto vezë me çapollat, ne donëm mes njerëve. Ata i huajtë kur buan të katrorë xhallar, të gjithë njerëzit kanë më thonë se gabim e keni. Besoj që ka muktën në rrugën e detit inshallah. Por duhet që të ulimi të bisedojmë. Komunikimi vallahi është një vlerë e madhe njerëzore, që shiron shon probleme. Mos komunikimi paradhykimet urretet. Ato e në që sëllim probleme. A nehoj gjinderuar dhe të gjithni, mendoj që në gjemat spravuhem e probleme nga më të ndryshmet. Por e jonë është që ta kuptim në ty në punës tonë. Dhe të vazhdojmë të utje me misionin tonë të shendë, misionin fisnik, që si trashegjimtar të, të Muhamedis A.S. të jemi në një vjën e përgjësijis, të moral dhe sildes, si kurse në kam su Muhamedi S.A.S. Nërsa të të djeli vë them Dine se aja që ju e bëni, nuk ju mësën feja ju e ashtu. Aja që ju përëbëni, nuk ju mësën ju e ashtu Muhammedi Arisam. Mëllaj në qofë se përëbën në amër të sunetit pegamberisam, jini duke e dëmtu sunet në ati që përëndjekni. Në qofë se përëbën në amër të knaqisa Allahot, dinese kështu nuk fitur knaqisia Allahot. Andaj, dituria dhe mshira dhe mirë kuptimi jën ato të sa duhet që j prezintin mesin tonë. Allah në auzot në rrugënë drejtë. Allah u gjallewal në amsoft atë që është e vërtetë. Dhe në ruajt nga gjithdo e kotë dhe ju të vërtetë. Allah u në bëft të durua shumë da njëri të të të rritë. Në në bëft, Allah u gjallet gjelal ju mëtë vërtetë, ti e minivjene përdiqësis që mët vjetrit, ti mshruj mët rritë. Mët diturit, ti msojnë pa diturit. Që se bashku, se shoshri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 Selam aleikum. Aleikum, selam vërtullam. Ho gjinderun, aja motra maherët që i tregova për rësën e at, vlaot. Po, po. Atë grun e vlaot e kërmes qëtën e SMS-a, ja kemi lezën e SMS-en edhe e kanë janë me qatë njerën, me qatë burën e matërën për më të ku. Po, aja o lypi o gjendë me qute në në vetë,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 Po, o kanë natë, s'kena muëtën kur një foto me bo, atës pëllashen me hi, askur gjavë veqë e këna po, kur ka një, kur ka dalë. Për nesërë të kanë posë monitë për në gjesë, one nuk di gjithë qështë sa ta jetën zvitër, vla o për hirtë të njëve i kam shihë se të ta dhohë se të njëja kanë hindën zvitër, edhe të ashtë të tha lëgjë zvitërës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 e ku në po sëpomojnë mor me e mornë me në quysh nëna sënive dhe bërë edhe maheret ja ka të rikë dhe rikën bërëstaj i ka thonën nuk o në të rikën se nën sëpë kjo telefonin dore kërë nën sëpë nën sëpë nën sëpë a i ku bo gjelazi i gjelazi ka thonën edhe po punën shumë të a i Aj, nuk o shtë i udhve të këtia ka marrë këtu më hitër me kriu një familje që shdozët jo që në provoj zote Me këtë semë në kështorë. Ta që ka të... do nëmë... Qka po... Me pol me atë avokasta që në sbicërë. Po. E do është pa një këfilë prej të e horë që e po zëtë mundërprejë. A na me sëtë si të one kanë po që ku ka hi së so ka nëjtë e kur ka të dojë. Po, po e qartë e kur to. <sharp> po të himë që ka me të tomë që të është pa në rrimit brengosëm shumë për vlaonë përna i dojnë me se vlaonë e qartë, e qartë e kuptu, Allah e ndihmoft, Allah e ndihmoft. Unë e përmenda dhe maheret, du me thonë, nëse, me thonë, përpjekimi për të mirë, nuk ngutemi, besoj që, nuk do të marim veprime, nuk do të nërmarim masa, që ne të rëbim pishmoni. Por në që situata është e tilë, dhe vlau ka vendosë, që me advokat atje, me shikup,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 vin këto pasojat nga pasaj por shum se çfarë kemi bër. Allahu ndihmoftë. Ju johësh që tinë ndihmojnë ti vëllai to juaj që në Gurbat atje ja, me vërtet sa malle ta ketë ta te ka lënë këtë situatë këtë kriz. Te fundit ai ja ti din rregullat un nuk e di. Do thotë çfarë çfarë parashë ligji i Zvisërs për këtë çështje si do bëhet ndarja, nuk e di. Unë thash vetëm se mirë është që me i marr të gjitha masat e mundshme për me përmirësuar situatën.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 të i ke thonë, e ke zonë me fakte, plesë aso i ka argumentit shumë, ta nuk ka përmirësim, nuk përmunër me vazhdo me te, nga se dëshuria është aja që e karakterinit e bashkotore, nëse nuk duhet në bashkotur me zveti, ka o retje, s'ka e bashkotur atë e mërë. Dhe këto rrasë e vazhdimisht e ushqin u retin e jo dëshurin. Atërë mund tëmë se është e drejt e joqja. Unë un e mund tëmë që është vështirë kjo të ndodhë,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 nga dënimi Allah që mund më nga kaplu për to pun të marzishme e të mraptët që për në dojnë shë qërinë ton. Nga se Allah u gjëllevala e ka mshirë në madhe, mirë për Walla në që se njerë dhe provokojnë këtë mshirë mund të shëndrojnë në dënim të Allah të barë këtara. Allah u në ruajt, në huzot në rrugë në drejt, Allah u bëf që në familje tonë të, të bretënën lëmëturia, mirësia, nderi, dashuria dhe mshira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 të mirën këtë botë dhe në botë të gjithë dhe ruë në ruën nga zjojë e gjenimit. Shkua në ruën me kaqë pa e përënjë për sonda. Dhe në takim nashën, mbejtëshin në kujdesin dhe mshirë në, në Zotit. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. <mysh> Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.